Han eh, santzi guten mugikortasun eta garraio publikoetako eh, zuzendariak arazoak ekarriko lituzkel dela eh aldaketa horrek eh, ba beste lineen frequentzietan eta baina bueno, ba, batez ere urazala eh, arazoi nagusiena baina batez ere batez ere udararen eh, ilabete horietan. gauza da urriak batean ikusten zutela ba ja, udara pasa ondoren Ba aukera izango zela ba aldaketa egiteko. Bueno, urrian sartu gara eta bueno, gu jarraipena egiten aritu gara orain arte eta bueno, ja nekatuta gaude, eh zeren uste dugu sei hilabete bainan gehiago aldaketa hau egiteko ba nahikoa eta naikoa bainan gehiago dela, eh. Bintzat, azaldu dezala diputazioak zer erabaki nahi duen edo zer erabaki behar duen jakin desaten erabiltzaile, autobus erabiltzaile guztiak e, ba ze, ze espektatiba dauden, zeren uste dugu erabiltzaile mordo bat galtzaile direla egoera honetan eta ez dakigu aldaketa egingo den Eta hori baina okerra go, ez dakigu, noiz egingo den, hau da, da dago e, dana aidean, ez da? Eta nik usteet, e, iruneak merezi duela momentu honetan, bagusti hau ho argitzea. Gainera, aldaketa honekin kontutan izan behar dugu, sa juandik pasatzen bada, irun ondarribiako linea hau, autobus hau, nolapait indartu ingo enukela, garraio publikoa, zeren irungo beste hiru autobusak, iru lineak, Hortik pasatzen dira.